Павло Зайцев, перше кохання Шевченка Віктор Петров, романи Куліша, Аліна і Костомаров Видавництво «Україна», Київ, 1994 рік Читає Галина Довгозвяга Творчою діяльністю таких видатних представників української духовної культури, як Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш та Микола Костомаров, сучасний читацький загал ознайомлений досить докладно. Незрівнянно менше відоме їх особисте життя, що становить зміст найзворушливіших сторінок біографії кожного з них. Саме йому історії любовних захоплень і розчарувань – палкого кохання і нездісненних мрій про сімейне щастя, присвячена пропонована увазі читачів книга. До неї увійшли різні за жанром, але об'єднані спільною темою твори визначних українських літературознавців Павла Зайцева 1886-1965 роки та Віктора Петрова 1894-1965 1969 роки Павло Зайцев Перше кохання Шевченка Тільки перші 14 рядків уміщеного тут вірша були відомі раніше як окремий твір, але в дещо іншій редакції. З надрукованих тут решти 16 рядків, які становлять одне ціле з досі відомим уривком, ми дізнаємося багато нового про одну з найзворушливіших сторінок біографії Шевченка, про його дитячу любов до кучерявої дівчинки-сусідки Оксани. Віршіці, посвята до незакінченої поеми Мар'яна Черниця в її новій редакції тільки недавно мною відкритій. Ось вони, Оксані К, на пам'ять того, що давно минуло. Вітер в гаї нагинає, лозу і тополю, Лама дуба, котить полем, перекоти поле, Так і доля, того лама, того нагинає, Мене котить, а де спинить, і сама не знає, У якому краю мене заховають, де я прихилюся, навіки засну? Коли нема щастя, нема талану, Нема кого й кинуть, ніхто не згадає. Не скаже хтось насміх, нехай спочиває, Тільки його й долі, що рано заснув. Чи правда, Оксано, чужа чорнобрива, І ти не згадаєш того сироту, Що в сірій святині бувало щасливий, Як побачить диво твою красоту? Кого ти без мови, без слова навчила Очима, душею, серцем розмовлять? З ким ти усміхалась, плакала, журилась? Кому ти любила це співать? І ти не згадаєш. Оксано, Оксано, а я й досі плачу, І досі журюсь, виливаю сльози на мою Мар'яну. На тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же Оксану чужа чорнобрива І сестру Мар'яну рястому квітчай, Часом на Петруся усміхни щаслива І хоч так, як жарте, колишні згадай. Санкт-Петербург, ноября 22 1841 року. Перші 14 рядків цього твору вперше були надруковані в 1861 році в журналі «Основа». Дата їх написання досі залишалася невідомою. Пантелеймон Куліш відносив їх приблизно до 1846 року. Це хронологічне визначення приймалося в усіх виданнях творів Шевченка до 1906 року, коли Доменицький, працюючи над вивченням тексту Кобзаря і наближаючи цей твір за змістом до цілої групи інших віршів, відніс його до 1840 року – поки справа з ним з часом не виясниться. Тепер справа вияснилася. Віршиці, присвята, що супроводжує текст поеми Мар'яна Черниця, справжній автограф якої в 1841 році Шевченко надіслав до Харкова,